Och du växlar upp. Känner ja. jag? Ja. Kör glas också. Lyx. Ja, det var, var väldans. Det är nästan som man funderar på om du skulle tända ljusen också. Och fyller år, eller? Nej, inte än. Ja, men det är snart det är det. Ja, det är snart. Ja. Men eh, vi fyrade den på Paddingtons, tänkte vi. Alltså när du fyller år? Ja, helgen efter. vi ta. Ja, okej. När vi möter... Kälsigt, tror jag då. Ja. då kan vi ta det? Ja. Baptfylla eller? Nah. Nej. Lagomfylla tror jag. Ja. Jag hade ju en i fredags <laughs> och den lördag var inte rolig kan det. Nej. Det är väl sällan den här fungerar speciellt skit bra. Du skrev, man längtar efter den klockan åtta här uppe till gatan i Lissabon. Ja. ja. För den lär ju fixa tror jag när vi åker ner. Ja, vi prövade ju 04.00 nu efter mm. ja, hemma hos Åby där. Och vad, jag, vad, vad jag förstod på i gruppen dagen efter så var ju fyra överkurs <laughs> eftersom. Och då har jag redan lagt upp hela Rutt för oss till klockan 08.00 i morgonen. Ja, den känns det som vi kommer att skita i. Det mm. är inte 20 längre. Nej, det är inte ens 47 längre. här. Mm. Jag sitter där, jag har precis varit iväg med mitt lag. Och det är sällan man spelar så så jävla viktiga matcher som den vi hade idag. Poäng och vi säkrade kvalplats för att ha chans att stanna kvar i ettan. Eh, förlust innebär att tjadras om vi då mötte, om de tar poäng på lördag mot Jomsöred så tar de kvalplatsen och vi åker tväröver. Vi leder med 3-1 i halvlägg och är, har ett ganska bastant övertag. Kärna får en spelare utvisad i början på andra halvlägg. 10 minuter senare så har de vänt till 4-3 eller en kvart senare. Det var fan det kan vara. De går upp till 3-3 och då man elljuset först. Så det är helt körsvart. Sen kommer elljus helvetet igång och då gör de 4-3 och det är väl en. Bara 17-18 kvar. Jag vet inte hur många fria lägen vi har. Vi sparar en straff och vi är i ribban. Och... Nej, men vi, vi förlorar fan med, med 4-3. Så jävla... Ja, det känns så förbannat jävla surt. Jag är så förbannad. Och han, lilleman där uppe, han... Ja, han är inte nöjd heller Kan man säga Nej, äh, riktigt pissig förlust Som jag har tvungen att Dra av här I första delen av podden Det kan dock fortfarande Bli kvar om Jonsen Slår kärrar på lördag mm. Det är en hängmatch som ligger efter det Efter? Ja, hela serien Alla, alla matcher tror jag är, är spelade i hela serien Förutom den då okay. Och Jonser är det i Sverige på. De har dock plockat ner sina a nu till juniolaget. Så de har vunnit ett par matcher där på slutet men har inget att spela för. Men de slog faktiskt Kärra så sent som för två veckor sedan. Då håller vi på ljumse redan. Ja visst. Dessutom är det Tobjöns mm. gäng. Tobjöns modiklubb. Så då håller man ju alltid på dem egentligen. Men det vill du till att ni gör rätt jobb för. Ja det gjorde vi ju inte. Alltså, men ni, alltså, ni har inga match kvar? Nej, vi har det detta var våran sista. Ah, ja, så hade vi... ni spelade typ två, tre timmar till Geferen. Nej, nej, nej. Ja, det här var ju helt av. Hade vi tagit den på gång kärra så hade vi varit klara för kvar. Då hade den varit betydelselöst den lör... ja, lundas lördagsmatchen. Så det var ju sån helt... Off ja, Det är en sån riktig jävla pärla. Liksom. Man har 3-1 och 40 minuter kvar och 11 mot 10. Mm. Du vet, det är suger hästballen Något så in i självete Ja, nu släpper vi den och dricker bärsso Ja, vi mår Ja, vi går vidare Ja, vi går vidare ehm. Ja, det har precis varit en match till här Blåhet har slått Sundsvall med 3-1 Två mål av Ankeken Och ett av Omarsson. Har passat passa på att släppa till fyra av tre sista förnäkterna då? Då har man en eh, såklart hans. Dessutom på en sunsatspelare. Ja, jag är säga det Det var Ola Tuppalbo i alla fall. Men han är ett mål nu på två matcher. Ja, det är, ja, det är inte mycket. Det är bra. Vad ja. Ja, ska vi säga om den matchen? Du såg den inte och jag lyssnade på radio så. Ja, den lät ju inte som det var skitbra på radio. Nej, det var den, eh, han refererade till det som en tråkig tv-match ungefär. Det, han pratade om lite annat och var Sundsvall-supporter. Ja. Uppenbarligen. Nej, skrev han inte riktigt. Men det var... Nej! tretan <skratt> <skratt> 1 han kom. Hur <skratt> ja, följde målen? Vi tog ledningen med 1-0 såg jag. Ja, och 2-0 och sen kom 2-1. Ja, och, och i sen i Ravvik har du ju tre. Och jag fattade som så får Omarsson ungefär tre skott på sig innan han stänger i den. Jag sov på alltså. Ja, okej. Okay. Det är då nej från kommentatorn. Ja, den äh, betyder ju att vi är lite närmare fjärdeplatsen då. Ja, lite närmare Europaplatsen faktiskt. Det är så om, som jag fattar det, AIK, Norrköping eller Malmö bestämmer sig för att vinna Kuppen. Så får vi den. Ja, just det. Mm. Vill man ha den här ropaplatsen, känns det så. Det, det går ju åt helvete. Ja, det gör det ju. Men samtidigt är det ju hela tiden det man strävar efter. Och, och Någon gång kanske kan man klarar det. Här. Det är... Jag tror ju någonstans att ju fler gånger du får de här matcherna desto närmare kommer du. Mm. Eh, sen vet vi inte vad vi har för lag nästa år. Eh, ja då kommer vi tillbaka igen då. Ja. Var har nu. vi för lag nästa år? Alla stannar. Ingen går. Är det så? Nej. <laughs> det kan det inte vara. Nej vi tappar ju Jalmar. Ja. Eh, sen t, jag tror väl att eh, vi behöver väl sälja danskarna va det är väl alltså, ett par av dem ja, alltså, så, så snackar de om han öysan är på väg in här eh, som är klar för oss men det var ju den här backen också som hamnade i AIK som det vet man ju aldrig när jag slutar eh, nej det vet man fan inte eh, jag vet inte, jag har ju inte sett det. det är jag på bolsamma. Ja, vi pratar om. Han äh, får ju enormt mycket lovord i superrättan. Han måste väl vara jättesugen på en bänkplats i blåvet. Mm. Ja, vi får bara se vad som händer. Äh, äh, Anke Kjell och Riks har kontrakt nästa år också. Och Mads. Och Mats ja. Och där, där har vi väl då den här skatteprylen där efter tre år. Ja, det det. Att förmodligen efter tre år har vi inte råd att behålla dem. Nej, antagligen. Och betala deras löner. Men nu tappar vi Adam också. Ja, just det. Tack Adam för de första åren. Det här sista åren så roligt kanske, men... Nej, men det är... Men, det... men du fick ju inte spela heller så det är inte ditt fel på det sättet, men... Nej, det är inte tillräckligt bra för att spela Nej. som det är just nu. Och vi har ju faktiskt en av Sveriges bästa högerbackar. Ja, det där, så, det. så det är väl inte så konstigt. Men däremot får man, ska man ändå ha riktigt klart för sig att Adam har gjort många fina år i blåvitt. Mm. Är det de någon sist efter seattle Ja, det har rätt dåligt ungefär. du är ändå en bra karriär i det. Ja. Det, det. Det kan man aldrig ta ifrån Adam på något sätt tycker jag. Det var ju faktiskt riktigt bra, bra när han lämnade för USA-äventyret Sen vad som hände där det vet vi ju inte Det var 0-9-korsbandet tror jag också va? Ja det kan vara så Korsbandsäsongen? Ja, ja VM i nu. Ja. Ja. Det är otroligt att så många korsband kan rycka på... ja, Och så så är det. ja faktiskt, mycket märkligt Någonstans i träningsupplägget Sen har det väl inte gått så många med korsband Efter det här Nej någon... Nej det var ju om man säger på sån, såna Problem som man brukar ha i dagfotbollen hade vi. Ja, eh... där, det, där det ryker rätt Varannan vecka Nej typ. <laughs> jätteknasigt Men där man ser till laget är så jag, jag, jag tror ju Faktiskt att Tyvärr att det är, för jag tycker både Ankerchans och Riks är, är två av de spelarna som de facto har levererat i år. Jag tycker känns högsta nivå är nog bäst i hela blåbilt. När han verkligen får till det, då är det en svårstoppad jävel alltså. Den, den här, här säsongen är ju klart bättre än hans första säsong. Ja, ja men alltså han har ju fortfarande sina dippar. Men ja, det, här, det, det, det har det, han ju. det funkar för honom, då är han riktigt jävla bra alltså. Ja, men det, för det tog lång tid att, mm. för mig att, erkänna, eller, ja, att överbevisa som att han faktiskt mm. duger någonting till. För jag tyckte att hans första säsong var ganska medioker egentligen. Mm. Men i året tycker jag väl sett över hela året så tycker jag väl att han och Riks är två av dem som kommer undan med godkänt. Mm. Finns ja, men är det är ju alltid bra. Liksom, ja. men, äh, nej... Den jämnaste nivån i året ja. då. Ja, tyvärr är det väl så att vi behöver sälja då. Mm. Och det, är, Jag menar det är ju en fråga om det blir i januari eller om det blir till sommaren egentligen. Och då kan jag nästan tycka att Sälj dem i vinter i så fall. Eller någon av dem. Mm. Så att man får chansen då. Att köpa in något nytt direkt i januari. Mm. Jag tycker alltid det känns böcker Att byta spelare mitt under säsongen. Det är klart att det kan gå bra. Och det kan gå mindre bra. Men får du i alla fall en försäsong på dig. In, och spela in laget. Mm. Så ska vi sälja. Eller behöver sälja. så? tycker Jag absolut att vi ska göra det i vinter. Så får man ju se vad vi, vad vi har råd att plocka in. Mm. eller om Vi, vi har ju en tradition att sälja på sommar. Och ja, mm. jo, visst är det ju så. Det, men det är ju det, inte det, konstigt i med att de med stora ligorna drar nej, igång. Nej, eller alla ligor egentligen nej. drar igång då. Så det är ju helt naturligt. Eh, men eh, nej jag, jag tycker det är sälj det är som... Eh, Ska jag och så gör det ju tid i så fall och ta jävligt bra betalt. Ja, precis, ekonomin är väl prio i den här klubben just nu känns det som att få oss på. Ja sätt. den behöver ju stå ganska högt upp på dagordningen ja. i alla fall. Så då tycker jag att nej, det är inte så mycket att tveka på. Nej. Får vi bra bud på några av våra spelare så ska vi väl kanske skeppa av dem. Det låter som en god idé. Ska vi ta om en sittning eller? Vi så här. Ja, jag har stått och fröset ute på hissingen nu ett tag. Så det ser <laughs> fan gött att krypa in i baston. Skål. igen. Ja, Känner Och då är det upp där igen, Ja. Kalla jag. Mm. Mick du får ringa och säga om jag uttalar det rätt. Ja, det gjorde du. Säkert. Men det är ändå gott att du ändå honorerar Balkan lite grann med en kärn- här. Det är ju allt nu för att vi ska ha så bra personkemi inför resan. Ja, kan bonda riktigt ordentligt. Ja, det ska vi vara mycket fram till december. <laughs> Ehm, måndag, fantastiskt bra dag. Ehm, jag gick tillbaka till min siltalldäck på Tullen och ehh, Norrlands guld och ehh, vingsten kom. Som en ja. brev på posten. Ja, jag provade ju faktiskt jordärtskock-soppa. Var den bra? Ja, den var riktigt, riktigt bra faktiskt. Sen blev det nog kläd med fem också. Ja. Nej, nej. Jag, jag, är ändrade, lite, jag i... ändrade lite upplägget faktiskt. Jag, jag började med ett slip i och Så jag frångick faktiskt mina vanor lite grann där. Jag kände det efter tre, tre motgivande som får göra någonting. Du är en som var skön där. Friterad ost och han åt i stort sett bara upp den friterade osten. och försökte ge bort rådsakerna till Aronsson. Ja, just det. På, när han körde sitt specialdiet där. Allra först skulle jag ha panerad ost utan panering. Han skulle vara en ost? Ja, och det gick att få den opanerad. Det, det inte? Nej, det gick <hör> inte. Det, det, det var ju för eh, glutenallergiska familjemedlem som omgång. Det var ändå lite humor att försöka beställa panerar rost och panerar. Men det sker inte så här att den här flexibiliteten fanns tydligen. Det är lite som en kyckling och bacon baguette utan kyckling som någon beställde för mig för mig i köen en gång när jag stod där. <laughs> ja det är också <laughs> vad vill du ha egentligen? <laughs> Bästa giss. Ja det är fantastiskt bra. Ja, i alla fall, sentier enan och få se ett fantastiskt fint tifo. Eh, att ni får ihop det, det. De väggarna jag kör ibland som är typ 3x4 meter. Och eh, man ska få ihop ett bra eh, symmetri i grejerna. Eh, jag vet, och sen kan du ju upp där då med... Jag vet inte hur mycket vi snackar om nu i kvadratmeter Nej, det är som stort. kan ha gjort. Det var ju riktigt, riktigt bra om man... Även med man har sett lite bilder nu efteråt också mm. med flaggorna mm. så total är det ju riktigt skitbra verkligen. Ja, det, det, jag tror det, det som var förra året där mot Åtviddarberg skulle bli slott. men det slogs det ja, ja, det var det var riktigt fantastiskt imponerande, var fint det. Skänk pengar till tifo -fonder. Ja, det, det känner man absolut inte att man har några problem att göra Nej. Efter, det, efter de lever redan såna grejer, ja. så är det inga problem. Ja, vad ska vi säga om matchen då? Första tio så kände jag att eh, det här kommer gå inte så jävla bra, kände jag. Ja, jag hade också den känslan. Sen hände någonting? Ja, sen börjar vi ju fan spela fotboll. Mm. Jag men besluta med Erik, du ska gå med dig igår Det kan vara spännande och... Jag orkar inte pausa den en gång till. Nej, vad äh... har varit förkyld i en vecka. Och, och, och ai kommer är inte till va? Jag det var inte så på min långfillingarna till och med. Ja men det var ju helt omlödigt. Man fryser där fan inte när man slår AI på eller? Man kan. Nej, det gör inte. Det är varmt och skönt om man slår AIK. Men det med, alltså publiken tände till lite extra spelarna känns som de tände till lite extra allt är ändå lite extra mot ja, detta vi tog, vi tog yeah. till och med en extra öl på tullen, vill jag minnas när vi gick... Det kan nog mycket väl vara Ja, ja. Så det är klart att nej men det är ju. Det, det, är speciell, det är en speciell match det där. Det är ju Dan och Malmö nu som är. Ja, jag tyckte det jag tyckte är som du säger där. De började ganska bra. Eh, inte så att de skapade tusentals chanser men eh, började ändå och såg ganska stabila ut. såg ut om man hade gått mm. självförtroende men sen tjekade vi oss in i det mm. och börjar ta över mittfältet där där. Eh, Faktum är väl att egentligen både SEB och Mads gör ett ganska gott dagsverk Väldigt centralt, får man väl säga. Och våra mittbackar, även om de får täta till det då lite vassare för första gången på Brålänge. Så det var ju en, del, en hel del arbete mm. som lades ner och det krävs ju, det krävs mm. ju alltid. Men det är klart att vi hade haft fler poäng Om vi hade gjort fler sådana här matcher ja, ja. För det var egentligen ingen sån Enorm slutforcering Som man Att man satt och tog svett Det är klart nu, vad fan, nu är du ju en plats. vi bråkar dem också Det är klart det hade varit om guldet Att man hade varit betydligt nervösare I slutet, men Det kändes ändå ganska stabilt Tyckte jag Ja, alltså det är inte så många. Egentligen så många målbankser de ska Nej. Jag ett par räddningar, John liksom, men du är inte. det är inte så John, liksom. det är ett, det är sådana i fantomlägen. Nej, det är väl nicken där på mållinjen. Som ja, skapar. den som är direkt på hörna, ja. väldigt tydligt i marschen. Och att de kanske skulle haft en straff faktiskt. Ja, det... ja, när man ser de priserna, den svår du ju bort kanske. Jag kände ju spontant att jag var helt säker på att han skulle blåsa den på Bjärtsby när han går ner och mm. täcker. Du sa väl också det typ tre gånger under matchen också, att det blir en straff idag? Ja, i och med att det var en Ekberg som ja. dömde, han är ju helt enorm på att hitta elva meter men det är helt enormt på att hitta frisparkare och en ojämn nivå kan jag tycka också. Han hade... Ja det är inte min favoritomare heller det nej. där. Det känns som att han skulle det var Det var kort lite grann här och det var Nej fan det släpper vi det och... Nej, det var väldigt... Ja äh... just absigt. det känns som att man springer runt och letar efter en massa skit liksom. Ja. Nej det är ingen favoritflöjtare det där, det är lite... Nej... Med 1-0, jag är nöjd. Uh... Ja, vi spelade ju bort knaget där och eh, jag menar hur illa vi än nu tycker om Malmö vilket är rätt illa, eller mycket illa. Men eh, det, det finns ju inte att lägga sig även mot knaget liksom. Nej. Det finns ju inte att lägga sig i svensk fotboll överhuvudtaget liksom. Men, eh, att, jag hade lätt lagt med mot Norrköping om man hade haft det. att jag har, jag har problem med eh. Men nu vi behöver vi inte fundera på det och det känns väl ganska skönt. Ja. Känns ju ganska skönt kanske också att den där jämna sketmatchen i våras som förbundet avgjorde inte avgör tabellen till slut. Ja, men, men är det inte lite sött att de sjunger våra änglarna efter att de har god... Man guld? Ja, jag har inte hört det. Ja, jag tycker ändå men... att det spär på det här lillebrorskomplexet de ändå har mot oss. Vad det då? Hade de lagt in en översättning då? Ja, ja, ja. Eller hur tolkade ni fram det? Jag har aldrig hört ett ord vad de har gjort. Det är ju helt omöjligt. Du har en poäng där. Jag har varit för mycket i Skåne då? Ja, det måste du ha gjort. Eller det... var det någon som tolkade på teckenspråk? Eller någonting. Ja, ryssen har ju ändå bott den det. Han... Ja, det är bra att göra på ryska då. Han har han läser ju under Borås tidning om hur ryssarna betedde sig efter ett halvår i Sankt Petersburg. Och... Ja, och... <skratt> ja, jag är dessutom är det väl hejven, Ja, ska vi Skål. Ta... Hur ser du egentligen på detta nu att vi inte är mästarna längre? Hur man än räknar. Ja, jag tycker väl att vi har räknat rätt hela tiden. Det är en sak att de inte kan prata ordentligt där nere i Augustra, Men att de inte kan räkna, det är ju faktiskt det måste ju ändå vara riktigt tråkigt. Men den här gången kan vi inte komma runt det. Nej, så är det. Hur ser du på detta? Vissa tycker att det är nästan lite skönt. Nej, det är ju inte skönt någonstans. Vi försöker se det som att nu kanske vi kan släppa den här historien. Onanin vi har ibland Ja men det är klart vi har Men samtidigt är du alltid Du är ju alltid en del av din historia Jo men någon gång kanske man ska Det var bättre för släpp också För nu ja, har vi ett guld På 20 år ja, Det är ju svårt att säga Att det inte var bättre för. Nej men, eh, men det är ju svårt att få det som du det avgör. Ja, det är, klart, det, är, det är klart att vi måste eh, någonstans måste vi se vilken situation vi befinner oss i. och beror alltså, ja, ja, precis. <laughs> man måste ju leva i den verkligheten mm. som, som finns. Sen är det klart att du alltid ska vårda din historia. Det tycker jag Det tycker jag är självklart. Mm. Eh, man ska ju inte glömma den. Men, men, men, men däremot ibland... ska man ju inte historiebajsa bara för sakens skull. Mm. Det, det, hjälper, det hjälper ju ingen. Man ska vara noga med att sin historia. Man måste leva i nuet och i den verkligheten som råder. Vad är det säger? Svåra år, sju goda år? Alltså vi har haft 20 svåra år nu minus ett så jag väntar på att det ska vända. Ja, det var som någon sa nu. Ja, det var, ja, var min kompis Pontus där på tullen där. Vi pratade lite innan du kom. Han sa just det att... får vi, vi för, för Nej, Pontus. Prästen. Jaha. Mm. Vad fan har han gjort? Ja, han, de hade ett familjebord. Där vi satt veckan innan. Men han sa det nyförvärv, vad får vi? Vad, vad jag hoppades på tror du sa, Men de här pengarna ingenting mm. eh, liksom. men värnblom så. ja det är fan att vi vill ha en värnblom man har väl ett år kvar och det handlar väl om 25-30 miljoner som man tjänar på det året så. Ja, de, de hade ju telefonintervju med honom på BB podd och på idag ja det kändes ju inte så där jättehoppfullt Att han kommer nästa år Eller näst, nästa, år Om man ska lyssna där Inte, inte ens efter nästa säsong Ja, ah, det kändes lite undvikande Tyckte jag alltså, ah, okay. eller, så, eller så tolkar jag det helt fel Det kan vara så också Det är inte första gången det händer Kan vi inte skicka över Glenn Och snacka med Pontus Tycker det Alla grann vi känner Ja Speciellt eh, röntgaglän. Ja, ja, precis. <laughs> För ett Pontus är klara i januari hade ju varit så jävla gött. Det hade ju varit... Eh, då är det bara hem och måla guldhatta verkligen. Mm. Så kan vi ta Berg och Vänt också när vi ändå håller på. Ja. Eh, August då, vill jag ha med? Ja. Och Ragnar. Ja. <laughs> Now we're talking. Ja. Inte Kim tog tillbaka faktiskt. <laughs> Som någon tyckte. Varför då? Jag tror inte han står i mål längre. Och? Ah, okay. Ja okej. Ja, men du vill ha tillbaka Kim då. <laughs> nej det Nej. Han är var, han var kanske klar. stå. Men det hade ju varit... Pontus är ju en sån våtrum vi har Nu några år ja och sedan lämna Alkman stort ja. så Man hoppas att han ska tröttna på Moskva. Ja, precis. Då vi bor ju i Ryssland. Lite så. Och då hoppas man med Gurra också att han också ska tycka att nej, nu, nu räcker det. Jag vet inte vad han mycket deg han drar in, men det... jag menar killarna har chansen att göra sig ekonomiskt oberoende. Den hade jag ju tagit alla dagar i veckan också. Definitivt. Det, det går ju inte ja. att hänga någon för det. Nej. Men man hoppas ju verkligen att man får... Hem, just, just den typen av karaktärer. Och karaktärspelare. Med den, med den inställningen. Och, eh, alltså det är ju skickliga fotbollsspelare. Men... Vi pratade just om inställning lite grann. Förut i Bastun. Vad som krävs för att ta sig. Bara till allsvenskan. Men... men Just om de där två, det är ju exceptionella jävla skallar verkligen. Mm. Äh, det är så en sån riktigt god mentalitet de ligger inne med. Mm. Plus att det är duktiga spelare då också. Och, och som dessutom älskar blåvit. Så det hade, de hade ju varit så fruktansvärt bra att få hem dem. Ja, hur gammal är han nu? Pontus. Han är ja, 30 eller om man. Ja. De var med i 2021. Alla rammer du nämnde det där. Utav och Ja. Nej. Våta drömmar har vi. Paus. Sittning. Jag hoppade på en gång eller nåt. Ja. Du la ju tydligen eh... där på. Jag var lite bärsförsport. Någon extra häkton. Ah, Vätskan. Var lite klok. och det var ett tag sedan jag parkerade på den där ungefär, får nog kalibrera den. Tror du någon väg sen ner det. Åka. Ja, man kan köpa upp på den. Tydligen så har jag det Nu har jag lite livat här nere på som vi varit på fredagkvällar och lördagkvällar är ju hävligt sen tydliga. Har eh, var det inte vi faktiskt? Nej, faktiskt inte. Han misstänkte oss på en gång. Nej, gjorde han inte. Alltså. Han <laughs> Jag ju att vi är skapligt skötsamma. Mm. Eh, och när han ser oss som skapligt skötsamma så förstår man ju att det måste vara riktiga praktidioter som har häckat här nere på kvällarna då. Eh, mm. Så han har de tagit en snack med ordföranden. Nej, eh, det ser fan kalibrerat och fin nu. Det... –Dunkar dig på är. –Ja, jag tycker inte att det –Är det, det. det, det, länge, det. så att du lägger det på 80 nu först? Ja, –Tror du att vi är... –Jag känner. –Ickte 80 ibland, ja, i alla fall. Ja. –Oj, har vi... Jaman. –Oj, oj, oj, oj! –Jag tror vi upplever ett... –Jäää, det, det här är ju... Nästan 100-tröjan kan vi ju pensionera till nästa år. Jag får köpa en ny tröja. Ja. Det är ju fan till och med så den passar snart. gäller det. Ja, gott folk. 88,9 väger pappa in på. Nu ska vi, när uppe i 99 eller i... Var det innan sommaren eller var det precis efter sommaren? Innan du satt igång med 4-3? Ja. Eh, 3-4 var det väl förra veckan tror jag. Ja. Det är en fantastisk utveckling. Ja, eller avveckling på ja. min eh, lungfeta lekanen. Wow, du är fetare än Olsson. Ja, Det är mycket <laughs> fetare också. Och så jävla lång är du inte som du försökte förklara bort det i Nej, Nej, han var ju i alla fall 207 0 i fredags. Minst var det 207 när du försökte dilla bort det. Ja, jag Och Göteborg och Åby är också folk så passiga där. Åby han nu smärt som en tullpalkvist. Ja, Okej. Okay. Var... Det är ju Götberg som okay. slips där Som jag rundare lite runda ah, Ja, okay. för fan det går fint det här Ja Kan vi kunga tjockare Olsson till Hoav snart då ja, ja, det kan vi ja. den funkar ju ja. Hela tiden just nu ja. Men det kommer han aldrig lägga ut Nej, det är väl Det är väl risk för det ja, Det är tråkigt att han bestämmer Och så landar i heter och inte Det är lite det är lite trist i sådana här situationer. Ja, ska vi se nu här då. Vi kollade lite tabellen och vi insåg att det finns ett enda lag som kan... Vi kan inte gå uppåt. Det finns bara ett lag som kan hindra oss från att bli fyra. Och det är Ellos. Eh, och de möter vi på måndag. En poäng och det är säkrat. Fixar vi det? Vi har ju... Eh... Om, vi om all... statistik Ja, om vi snackar om att Eros är ju bogey tid borta för oss där Man är ju faktiskt halvdeppig på förhand innan de matcherna Men jag vet inte fan, eftersom alltså de slog oss på vi senast Vilken skit jag forskar i det, jag kommer inte ihåg det Jag vet inte om de har gjort det på denna arena Nej, det har de inte gjort Nej, det har de inte gjort Nej. De gjorde det inte under episoden på Nya heller, om jag inte har missat Nej, För det är ju lite skrymsligt om de slår oss nu. För då har vi Peking borta i sista omgången. Och de har Örebro hemma. och Örebro ja, ja. har ingenting att bry sig om. Nej, om så, så där äh, löste på måndags, det på måndag så är ju skit samma i en så här. Mm. Sen är det ju aldrig tråkigt att slå de jävla traktoråkarna heller för den delen. Nej, så det är ju faktiskt så viktigt för dem vad vi gör här nere. Eller här i väster. Ja, samtidigt som vi skiter fullständigt hur mycket det regnar i vår år. Ja, det är, ju, det är ju jag som inte gör det, typ. Nej, men om det regnar jättemycket så gör du ju inget. Nej, men jag, jag, min telefon går ju varm varje gång i blogget har torskat mot det jävla laget så ja. jag får för mycket vänner där uppe. Ja, det är ju eh, tragiskt i sig. Ja. Så kan det gå. Ja, jo. Yeah. lite, lite oflut från start. Så. <laughs> Kan du skita till sig ibland? Men, men jag får nog faktiskt säga att det är ett av de lagen som eh, jag tycker de backar ganska ordentligt nu. Från att vara givna guldkandidater så har de blivit lite som ja kanske toppfigura de sista åren. Eller speciellt nu en Anders tack och lov här lov ja. var Vad i vilket dropp det var när han. var. Jag trodde aldrig att det skulle vara en sån eh, att han skulle, det skulle betyda mycket kanske, men inte så här. Fruktande. Nej, men just det, det, jag tycker det är lite kul som du säger. Därför... Just hur li, jävla lite Ellers det har pratats under säsongen överhuvudtaget. Ja, det är ju ett rumro i år. Ja, de är precis lika anonyma som de ska vara faktiskt. Ja, i Ja. Ja, nej, jag, alltså det, jag tycker. De jag en sak, det är en riktigt skön, positiv, negativ överraskning. ja Jag har ingenting emot att de ligger och hade varit runt sjunde äh, månaden. De de gör så jävla kaxiga nu i några år för de äh, la plastmatta först och kunde vinna ett sm guld typ, ja. äh, Vi, Det här med röja som den kallas. Nej, ja, men Det är faktiskt lite lustigt ändå kan jag tycka. Att han betydde så mycket den här 38-åringen som låg Och var det nu han var? Det nu, Moberg eller Mobeck eller vad heter det? den här Anders Ome som försvann? Ja, han som... Var full och ja, körde så, bil. Han körde i på Bagenia. Ja. <laughs> Jobbigt. Ja, ja, det är ju strukturerat en eh, 1,6 pro så kan man träffa <laughs> även den husbil på en bagel. <laughs> ja, shit uh, Var det inte han som också blev de hade glömt att registrera en gång för Europaspel och fick poängavdrag? Det är ju också. Var inte det här? samma gubbe? Ja, det vågar jag Eller men var fitta. det själv. Käll... Eller var hittade han? Ja, ah, skitsam. Ah, ah, ja, det var fall kul om det är samma gubbe i och uh, Ja. Fram, framförallt så tycker vi tycker inte om dem jättemycket. Nej! Oss, det jag, jag vill inte ge dem där riktigt faktiskt. Nej, då, så de har rätt, rätt fula dräkter också. Ja, de har ju det. Det ja. är de med Mjällby som har mest reklam av Falkenberg. Ja. ja, ja. De var, ja de var, nej, de har fula dräkter. Mm. Eh, tråkig arena. Tråkig, tråkig publik. Ja. Konstgräs. Röda matta... Det, nej, det är inte mycket som är ja. Ösraeg Djurparken, då ställer sig alla djur under tränen som du ser dem aldrig ändå Nej, nej men de ja Det är, det är helt okej okay om ja. vi kan piska upp dem Riktigt ordentligt på månaden faktiskt Men de har Per i Trandared Han, han är rolig Han har du gillat Ja, förmodligen eh, Han gillar sån där också så. Han gillar bärs Ja Ja, hur, hur vänder vi på, eller har det L och sådana du som har lite kontakter, eller har de något sånt? Vad fan det är som har gått fel i år eller vad det är som inte har gått fullt i För det stora, en del i sig är ju likadant häcken. Det var ju faktiskt en ganska, framförallt i våran media här, mm. så var du ju en jävla hos på dem på försäsongen. Ja, men det, det ju alltid. Balkan där det går ju alltid ut med stora flaggan för det laget. Ja, då, och... visst. Du har varit skitbra för ja, dem, Någon gång kommer ju få rätt. Ja. Och Men då äh... jävlar kommer ju ja, i... Vad var det jag sa? Så... I 25 år. Ja, ja det är satsen. Ja, det jag för expert på GP. Eh. Äh... Bra torska... Nu Jag har AIK. Ja. Så är du, du, du, du, ja. du, du är du jättelik kräftgång och de ju tydligen spelat rätt. Ja, vi spelade ju rätt bra mot Kalmar och förlorade med 3-2. Och... om vi ska åka till Göteborg så tycker jag att det positiva är väl han tyvärr han som jag vet inte hur när han var blåvit han eh mm. där de välvade från eh, värna och Nej, Var, var kommer han ifrån? Ja, det var det väl Ja. Eh, han verkar ju gå bra sen Sen att Claesson eller verkar komma ifrån på Råstig är också lite lustigt ändå va? Vad är han, snart 25 va? Ja, vart mest lovande spelare i Sverige i sju år. Ja, han kom ju inte iväg så han har väl pikat snart eller någonting. Nu sätter han väl tre och mot oss för det? Ja, han var faktiskt riktigt jävla bra i vårdmatchen. Mm. Jag tycker det är en duktig fotbollsspelare faktiskt, ja. det ska man inte säga annat. Men han håller bra allsvensklass ja, men jag tycker att han hel... håller... Som att han så mycket längre. Ja, han, är ju aldrig... han, han ligger ju i det där strax bakom eh, i landslåg, sammanhang också mm. egentligen. Men jag, jag tror inte det är så mycket som har gått fel och jag tror inte det är så mycket som går rätt heller utan jag, jag tror de har lite av en eh, IFK-säsong också de i år. Det har varit lite stolt ute i vissa matcher och så, det, det klappar Det är alltid. ju faktiskt du har varit rätt risiga det har inte bara varit stolt ut ute och fan varit rätt dåligt också rätt många gånger kan jag tycka. Ja, det är mot Gävle som inte pratade om den här matchen. Eller den här menar jag nämnde, den här Men nej, det är väl... Jag hör inte så mycket om det faktiskt där uppifrån. Nej, men det är, det är, det är liksom... Just de här två gulsvarta ängarna som vi pratar om nu då, det är, det är två av de lagen som ändå det snackades en del av på för säsongen. De som alltid spelade rolig fotboll. Ja, och spelade allra kul och förlorar hela tiden. Det var ju bexigt också. Ehh... Och är det någon gång vi skulle hunnit vunnit i Borås så var det fan i år. För jag tyckte vi var mycket bättre. Ja, vi kör ju över om ganska långa perioder faktiskt. Ehh... Betydligt bättre än så. gånger. Mm. Ja, det, det, var, det, det var ett super på Ingetab faktiskt. Eh, frågan är om det var en bra idé att plocka tillbaka Haglund. Jag tror inte det. Nej, jag körde också med jag det till vi gärna... fan, är... att Vi tyckte att det var ganska bra att de plockade en Haglund. Ja, fan har du gjort sitt i den här klubben. Ja, att det var... Nu går vi tillbaka till 2007 här eller någonting ja. vi ser vad som... Det för, har ju varit bra en gång, det är säkert bra en gång till. Och det är det ju inte. Nej, och de har inte riktigt de profilerna längre i laget som man hade back in the days. Nej, och det är, det är ju det är lite märkligt som du säger, men man pratar om en sån som Viktor Claeson som ändå är riktigt bra alltså en spelare egentligen. Men Utanför regnområdet där så känns prata är ju sällan vi sitter och prata pratar Victor Claesson, liksom. det är när vi ska möta dem så man känner att framförallt får ändå ha lite koll på honom för att det är en duktig spelare men du, du aldrig, Han borde ju vara med i landslaget eller att inte Juventus har varit och kollat på honom Vi sitter ju aldrig och prata om honom i de termerna Nej. Nej det är väl en alltså, Ishisaki och Anders Svensson På Borås Arena Då visste man ju att det här Det kommer skikta sig ja. någonstans Ja, ja lite så det, det, det var ju liksom givet på föran ja. Sen har han väl faktiskt lite kvaliteter Som de saknar och lite vassare I boxen och precis runt Det är de Jag tycker Men, mm. Nej Nej, jag, jag tror inte på dem Nästa år heller Äh, sen hade de ju den här äh, Fulejävel Vad fan hette han? Ja, Mittbacken oh, August, han Ja, Augustan hette han Och Mattias Svensson var inte heller Guds bästa barn i det här Nej, de var ju tunga att möta ja. De hade ju de, de, de, Det var ju ett mycket mer komplett lag För några år sedan mm. Där det fanns de, de hade ju många fler pusselbitar de kunde förändra matchbilder genom byten. Men det, det, nu känns det ju ganska mycket som de har. de har en idé och funkar inte den. Då, då går det sysselsättning. Nej, ja, eh, ska vi avsluta den här podden med att säga att Älvsborg är den nya Örebro. Ja, eh, flytta Borås till Närke. Ja. Så får nark är två tråkiga ställer istället för det. Ja. Det vi köper på den. Tack för idag. Slut för idag. Gå in god. Hej.